Повинна бути опалена кора. Буває іноді, погодився Найда, та не завжди. Дарма, треба випробувати все, що можна. Слушно, погодився Найда, підводячи з місця. Випробуємо все, що можна, щоб потім не докоряти собі. Дуб ріс або на самому узлісті, або поблизу його. Огляньмо ж спочатку ці пеньки, а потім і решту. Друзі енергійно взялися до роботи. Більшість пеньків вони оглянули вже раніше, та ще залишалося чималенько і не оглянутих. Товариші підрубували пеньки, робили на них позначки, шукали слідів обпалені блискавкою кори. Розглядаючи один широкий розкарякуватий пень, Найда помітив, що біля нього валялося багато шматків кори, обрубаного гілля і трісок. Як видно, це дерево очищали тут, на місці Порубу. і валили його не на узлісся, а чомусь у глибину лісу. Ця обставина здивувала козака, але захопившись роботою, він швидко забув про неї. Ну, годі, через якийсь час, мовив Найда, встрамляючи заступ у землю. Все одно нічого не видно, треба відпочити і обміркувати, що робити далі. Аркадій теж припинив роботу. Приятелі розпалили багаття, почепивши над ним казанок, Стомлені, змучені, просяглися на землі Ну, брате, що ж ми робитимемо завтра? Звернувся до товариша Найда Шукатимемо, уперто відповів Аркадій А завтра ж Петра і Павла Тарма, мовчки повечерили, мовчки полягали Та цієї ночі їм не спалося Найда чув, як Аркадій раз у раз перевертався з боку на бік Сам він теж не склепив очей Десь вдалині моторошно завивали вовки Уже сіріло, навколишні предмети чіткіше виступали з темряви, коли найда врешті задрімав, та не минуло й півгодини, як його розбудив, сповнений радісної тривоги голос Аркадія. Ти спиш, друже? ні, відповів Найда, квапливо протираючи очі. Аркадій уже встав, обличчя було збуджене, очі горіли. Ну, то вставай, я додумався, як шукати. Невже? Як саме? вигукнув Найда. «Кажу тобі, все розміркував. Слухай, у записці сказано, що похила сторона росте над самою землею. Отже, під нею не могло нічого рости. Виходить, у той бік, от пенька, куди росла похила сторона, має бути чисте місце, без жодного пеньочка. А й справді, вигукнув Найде». Мені теж цілу ніч не давала спокою одна думка, та, згорячи з досади, не міг дібрати в ній толку. А тепер одразу все збагнув. Я покажу тобі, де стояв цей дуб, і в який бік росла його похила сторона. Не тямлячи себе від радощів, найда перестрибуючи через пеньки й колоди, добрався до того місця, де він учора серед розкиданого сухого гілля побачив дубовий пеньок. Аркадій не відставав від нього. Хвилин через п'ять вони відшукали пеньок. Глянувши пильно довкола, Найда радісно скрикнув. Тут, тут, без сумніву, він. Аркадій зупинився поруч з Найдою і вхопився рукою за груди. від великої радості він не міг вимовити й слова. Сонце ще не зійшло, але все довкола було добре видно. Він, він, не вгавав Найда, на силу зводячи дух. Поглянь. Як густо кругом, особливо з цього боку, стоять пеньки, і широкі, і старі, й молоді. А тут, бачиш, усе чисто, аж до пенька тієї сосни. Тільки шматочки кори та обрубане гілля. Збоку усохлої половини росли дерева, а ось ця, що росла, нахилившись до землі, заглушила все під собою, і з цього боку валяється і гілля. Бачиш, скільки його? І це незаперечно доводить, що саме в цей бік була нахилена жива половина дуба. Бачиш, усі дерева валили в той бік, до степу, і там уже очищали їх від кори і гілля. А що розчахнутий дуб похилився в протилежний бік – то його тільки туди й можна було валити. Тому він і впав у бік лісу, тут його і очистили. «Воістину, все це так», – промовив Аркадій. «Подякуємо ж Господові, що явив нам свою ласку. Продовжуватимемо свою роботу. Може, вже сьогодні ввечері і назад вирушимо. Незабаром зійде сонце, треба вже підрахувати кроки». Найда стрипенувся. «Правда», – погодився він. Але насамперед маємо встановити, як далеко сягала похила сторона дерева.